Projekto enten dihoazte iru servizio mota, alde batetiken adin txikikuentzako servizio bat, e, atenzion temprana deitze joune, 0 eta iru urteko hartin dauden umiei, tratamento berezibat emateko, gero dao eguneko zentro bat, e, gutxugura bera hogei bat pertsonantzat, e, da bestetiken dao etxibizitza bat, e, bueno, iru etxibizitza. Guk etxibizitzako servizioe deitze jo, baina daude hiru modulo, bakuitze eixei usua jontzat, orduan, ba, otalau bat plaza, Echibizitzako. E, Guretzat oso garrantzitsu da proiektu hori atatziea, ba batizbat bailera hontan, ba, ba berr hundileko azpazaien partetiken eta momentu hontan, ba hemengo pertsonak Donostia iridalako desplazatzen, sentido hortan ba posgarraia izangoa zentroa dugitzi, batizko familientzat, ba bertan egiko ditu belako beraien seme-alabak eta sentido hortan ba, bueno, aurre aditu nahi dugu proiektu honekin. Eh, gutxi gora bera plazoek bukatzeko ba 18 hilabetenak, beraz 2013 urtin Espero deu, ba, servizi joirikite eukitzie, eta, bueno, ba, presupuestu egin milio eta euro gutxukora bera da, Eta aurre atatzeko proiektu hau ba bueno importante izen da ba Elkarlana bai instituzio nortien eta bai azpazen partetiken eh? alde batetiken lortu genduen ba irungo udaletziek cezio e, batite ba terreno honena konkretuki eta horren ondorioz hasi ginen ba ba bueno, Elkarlan bat egiten Ba, aldan neurrien ba, finantziazio bat lortzeko, eh? Sentido hortan ba foru aldundiek finantziazio horren partea handi badauke, bestetiken dauk gou kutsako finantziazioa baitaie Fundación ONCEna eta, e, eta espaze Asociazioa bezalake bere parte bat ipintzen. Eh, zenbat pertsonentzako elekoa izango du? Ba, eguneko zentroe 20 bat pertsonantzat eta egoitzak egoitza ba 34 inguru horra.